Úgy érezte, hogy soha nem is volt senki, hogy üres belül, kiürült, és valahonnan iszonyú félelem sűvít be ebbe az ürességbe, neki meg mintha nem volna művek kapaszkodnia. Félt a találkozástól, főleg a férfiaktól. A megcsókolták, ami előfordult, mert megérezték felt a változást, fölháborodott, ugyanakkor még többet járt maziba, és fölbajdult lélekkel izgatottan jött ki mindannyiszor. Úgy látta, nincs kapcsolat a vászlanpergő torsz élet s a saját élete közt. Nem tudta összeegyeztetni vágyait és lehetőségeit. Megérte a 30 tisztességes állami iskolát végzett művelt emberhez élő kényelmes életet élt, korának minden tudása hozzáférhető volt számára, csak éppen nem olvasott más, mint rossz és mégis annyira nem ismerte magát, hogy teljesen elvesztette az egyéniségét, mert hát néhány plekkásnő azt mondta, hogy férjhez kellene mennie. Ekkor jelent meg Diktuner Tuner a színen. Bárki más is lehetett volna. Csak éppen ő volt az első férfi, aki úgy bánt vele, mint páratlan, csodás kincsre volna. És Mérinek ezt hiányzott. Az egész férfinem fölött kellett magát éreznie ismét, mert ez a rendűségi érzés éltette éveken át. Véletlenül találkoztak Amaziban. A férfi egy napra ruczant be a falmiáról. Titkán jött be a városba, rendszerint csak olyankor, ha valamit végképp nem tudott megvásárolni a vegyes vegyeskereskedésben, és ez többször nem fordult elő, mint kétszer egy évben. Most pedig az történt, hogy egy régi ismerősével futott össze, aki rábeszélte, hogy maradjon éjszakára a városban, és menjenek el moziba. Tíg szinte maga is csatálkozott, hogy enged a rábeszélésnek, annyira nem szokott vele ilyesmi előfordulni. Gabonás zsákokkal és baronával megrakott teherautóját ott állította le a mazi előtt. Ormondlan, a városhoz nem illő látvány volt, és méri, ahogy kinézett a mazi hátsó ablakán, elmosolyodott. Nem folytatta elmosolygását a szokatlan hajmik láttán. Szerette a várost, itt érezte magát biztonságban, és a vidék a gyerekkorát juttatta az eszébe a nyomorúságos kis településeket, ahol lakott, ahonnan sok mérföldes távolságban sem látni mást, csak a semmit, a pusztaságot. Dick Tuner nem állhatta a várost. Ha a Préviről, amelyet olyan jól ismert, megkocsizott a csúf villanegyedekbe, amelyek olyanok voltak, mint a reklámok, nem illettek az afrikai síksár kemény, barna rögjére és a ráborulói kék ég alá. Kényelmes kis házak, kellemes kis országok számára aztán robogott tovább az elegáns női divatcikkeket és külföldi ingyenes kínáló üzletnegyed felé, mindig veszélyezettel érezte magát, kényelmetlenül és vérengzőket vett erőt rajta. Szarankás fogta el, mintha bezárták volna. Szökni akart, szökni vagy megsemmisíteni ezt a várost. Így aztán, mihegy tehette, menekült vissza Magyarjába, ahol otthon érezte magát. Afrikában is ezrével élnek olyanok, akiket szószoros értelmében kiemelhetnének a kertvárosokból, s letehetnének a világ másik végében egy városban, alig vennék észre a különbséget. A kertvárost feltartóztatni, megszüntetni épp úgy nem lehet, ahogy a gyárakat sem. És még a szép dél-afrikai tájt sem kivétel, amelyet a kertváros lassú terjeszkedése eltorzít, mint valami kort. Dick Tunernek a vére felforrt, ha látta őket, és elgondolta, hogy élnek ezekben a kis villanegyedekben az óvatos kertvárosiak, és hogyan teszik tönkre az ő országát. Szitkozótni, csóvát vetni és ölni szeretett volna. Nem tudta elviselni érzelmeit, nem a szavakba, mert az egész napi földmunkában elszokott a beszédtől. De ennél erősebb érzelmek nem ismert. Ki tudta volna írtani a világból a bankárokat, pénzembereket, mágnásokat, tisztviselőket, mindenkit, aki ezeket a cuki házacskákat az élő és az angol kertekkel ide randította. A mazi utálta a legjobban. Most is, amikor már bentült, ült, azon töprengett, hogyan is egyeztetett bele a dologba. A szeme nem maradt meg a vázban. Az őzlábú, finom arcú nő untatták, a történetet értelmetlennek találta. Ső meleg volt, egy idő múltán egyáltalán nem nézett a vászonra, csak a nézőket figyelte. Előtte, mögötte, körülötte, emberek százával dőlnek jobbra-balra, a szemük majd kiesik, s egész lelkükkel a vásznon idétlenkedő alakokon csöngenek. A közönség is elkeserítette. Mocorgott, cigarettára gyújtott, aztán a kiáratott takaró bordó bársonyfükönyve meresztette a szemét. Majd ahogy végignézett a mellette ülők során, valahonnan föntről fénycsóva esett egy női arcra, és szőként csillogó hajára. Mint fölfelé fordulva repegett volna a kísérteti a zöld fényben ez a pirosposkás, aranyszínű arc. Megbökte a szomszédját, és megkérdezte. Kicsoda ez? Méri. dörmegte a szomszéd, utána egy pillantást vetett arrafelé. felé. persze nem volt kisegéltve ezzel a Mérivel. Tovább nézte a gyönyörű, lebegő arcot és a leomló hajat, aztán, amint az előadásnak vége volt, keresni kezdte kint a dolankásban az ajtó előtt. De nem látta sehol. Valaki már elvihette, gondolta tétován. Adtak mellé egy lányt, akit haza kellett kísérnie, de alig nézett rá egész úton. Nevetségesnek tartotta az öltözködését, a magas cipősalkát, amint mellette kopogott az újtesten. Mikor beültek a kocsiba, a lány hátra nézett, és kényeskedően megkérdezte. Mik azok a furcsa, mi hátul? Még sose látott baronát? kérdeztetik. Aztán sajnálkozás nélkül letette a ház előtt, ahol a lány lakott, nagy kivilágított, emberektől hemsegő épület volt, s rögtön el is felejtette. Hanem a csillogó fajfolyontáról és a fölfelé billent fiatal lányarcról tovább Fényőzés volt nőkről álmodnia, régen megtiltotta magának az ilyesmit. Öt éve kezdett gazdálkodni, de pénzt még nem látott belőle. Súlyos jelzárak kölcsönök terhelték a földhitelbanknál, mert kezdőtőkéjel nem volt. Itarról, cigarettáról leszokott, csak a szükséges dolgokat vette meg. Új dolgozott, mint egy megszállott Reggelhattól este hétig, az ételét is künköltötte el a földön, egész fényével a falnyán csökött. Szeretett volna megnősülni, szeretett volna gyerekeket, de arra azt mondta, nem kérhetett, hogy ezt az életet oszta meg vele. Először az adósságból kellett volna kimászni, aztán házat építeni, és egy kicsit kényelmesebben élni. Éveken át magát, és közben azon tűnődött, hogyan kényezteti majd a feleségét. Már azt is pontosan eltervezte, ilyen házat épít. Nem olyan akármilyen földre fordított kockát. Csúb nagy házat gondolt el, tágas, nyitott verandákkal. Már a hangyatúrásokat is kinézte, amelyekből téglát vett majd, és megjelölte a farmon azokat a helyeket, ahol embermagasságnál nagyobbra nő a fű, hogy majd a csúpot annál vágja. De néha úgy érezte, nagyobb messze van még álmai megvalósulásától. Ültözte a bal szerencse. Tudta, hogy a szomszéd gazdák Jónásnak csúfolják mintha a szárasság az ő földjét égette volna ki a legkegyetlenebbből, s a felhő szakadásokat is az ő fal vette meg leginkább. Amikor elhatároztad neki lát a gyabott termesztésnek, abban az évben esett a gyapotára. És ha a sáskák jöttek, dühös, de beletörődő fatalizmussal számított rá, hogy egyenesen a legszebb kukoricatáblájának mennek neki. Az ámai szerényebbek is lettek az utóbbi időben. Feleségkel gyerekkel szeretett volna a magányán enyhíteni, de ahogy a dolgai álltak, még éveket kellene várnia. Már arra gondolt, ha egy részét letörleszteni az adósságnak, és egy szobát hozzáragasztana a házhoz, és talán némi bútort venne bele, gondolhatna a nősüléssel. Közben a maziban látott lány járt az eszében. Ő lett a munkájának és álmainak központja átkozta magát, mert tudta, hogy nőkre gondolni, különösen egy nőre, veszedelmesebb az ivásnál, te hiába. Alig múlt el egy hónap a városba történt kiruccanása óta, már mehetnék ki volt megint. Nem is próbálta átadni magát, hogy valami fontos elintézni valója van. Mikor ben volt a városban, gyorsan elintézte kevés teendőjét, és elindult keresni valakit, aki meg tudná mondani neki méri veszeték nevét. Amikor megállt a nagy teherautójával a nagy ház előtt, tudta mindjárt hallját, csak arra nem gondolt, hogy akit aznap este haza kísért, azonos lehet a maziban látott lányjal. Mikor az ajtót nyitott, és kíváncsian nézett az érkezőre, akkor sem ismerte meg. Magas, sovány lányát előtte, és semmit mondó, mélykék szeméből mást, mint sértődöttséget nem tudt kiolvasni. A haja mere fullámokban simult a fejéhez, és hosszú nadrágot viselt. A régi szemében nem is volt nő az ilyen. De amint tanács szégyenlős kérdését meghallotta, engem keres? A hangjáról mindjárt eszébe jutott, milyen szamálságot kérdezett a múltkor is, és hitetlenül nézett rá. Akkor át csalódott, hogy dadogni kezdett, és egyik lábáról a másik vált. Aztán eszébe jutott, hogy itt mégsem állhat reggelig, és hívt a lánt, hogy egy kicsit megkocsikáztatja. Nem volt valami kellemes este. Dick szitte magát az öncsalásért, meg a gyengeségért. mary viszont hízzelget, hogy Dick megkereste, csak éppen nem tudta mire vélni a szerencsét, mert Dicknek szabát sem lehetett venni, miután beültette a kocsiba, csak purikáztak széltalánul össze-vissza a városban. Dick közben nem nyugodott, tovább kereste a lányban a maziban látott lány, aki kísértette a munka közben, míg a végén hazafelé sikerült megtalálnia. Oldalvást nézegetett rá az utcán lámpák fényébe, és egyszerre észrevette, milyen csalóka szépé varázsolja a villanyfény a mindennapi és egyáltalán nem vonzó lányt. És aztán kezdte meg szeretni, mert szüksége volt rá, hogy szeressen valakit. Talán maga sem ismerte föl addig, mennyire magányos. Nehéz szívvel vált el méritől aznap este, és megígérte neki, hogy hamarosan újból meglátogatja. Otthon aztán szitta magát, mint a bokrot. Csak az óvatosság segít, különben házasság lesz a dologból, már pedig ezt egyszerűen nem engedheti meg magának. Akkor pedig jó lesz abba hagyni az egészet, el kell felejteni a lányt, ki kell venni a fejéből. Különben is mit tud róla? Egyáltalán semmit. Annyit legfeljebb, hogy feltehetően kényes virágszál. Nem látszott annak a fajtának, aki egy gazdag, küzdelmes életében osztozni tud. Addig forgatta, hátolgatta a kérdést, hogy jobban beletfeledkezett a munkába, mint valaha, és néha már azzal vigasztalta magát. Végeredményben, ha idén jó termésem lesz, bemehetek és meglátogathatom. Kézmérföldes gyalogsétákat tett, vállára vetett puskájával, munka után a pusztán keresztül, hogy kifárasztsa magát. Agyon strapálta magát, lefogyott, zavaros lett a tekintete. Két hónapig viaskodott magával, és végül egy szép napon azon kapta magát, hogy a városba készül. Rakodik be a kocsiba, mintha már régen elhatározta volna, mintha a sok önsanyargatás mind csak arra lett volna való, hogy igazi szándékát önmag előtt lepezze. Hegyként fütyörészbe öltözködött, de a szomorú volt, és furcsa, levet mosolyult az arcán. Évire is, mint a lidérc úgy nehezedett ez a két hónap. Egyszer bejöttél te messzi farmjáról ez a férfi, öt perces ismerettség után, és miután együtt töltöttek egy estét, nem tartotta érdemesnek újból eljönni. Úgy látszik, igaza van a barátnőjének, valami hiányzik belőle, valami baj van vele. És mégis, ragaszkodott a férfi emlékéhez, hiába mondta el százszor magának, hogy hiába senkinek sem kell, itt áll a világ nevetségére, elhibázta az életét. Mára maziban se járt esténként, csak ült otthon, és várta, hogy dik jelentkeznem. Órákig ült egymagában, s a végén már belefásult a nyomorúságába. Éjjelente hosszú szürke álmokat látott, hol homokban gázolt, hol lépcsőszakat lealatta, amikor a tetejére ért, és kezdette előről a mázást. Fáradtan összetörve éltett, nem volt kedve a napi munkájához. Főnöke, aki megszokta, hogy nagyszerűen dolgozik, azt tanácsolta neki, hogy vegyen ki szabadságot, és addig ne is jöjjön be, amíg jobban nem érzi magát. Méri úgy hagyta ott az irodát, mintha kirúgták volna, pedig tapintatosabban igazán nem bánhatott volna vele a főnek, és ki sem mozdult egész nap a lányegyületből. Hiszen ha elutazna, esetleg elkerül nédiket. De hát milyenek nekidik? Egyáltalán senkije, alig ismeri. Mélyen ülő szemű, végkondongájú, naparnított, lassú beszédű fiatalember, véletlenül belecsöppent az életébe, ennyi az egész, és tudta mégis, hogy miatt elnéz ki magát. Miatta nyugtalan, miatta van olyan érzése, hogy alkalmatlan a munkában, mégis, ha kétségbe kétségbeesetten feltette magának a kérdést, miért éppen miatta, miért nem valaki más miatt kínlódik, nem tudott rá kielégítő választ. Néhány hét múlva lemondott a reményről, és orvoshoz ment, hogy kérjen valamit fáradtság ellen. Az orvos megmondta neki, hogy utazzon el rögtön, ha az ütegösszöroppanást el akarja kerülni. Régi barátait látni sem akarta, mert már belerögződött az a balsejtelem, hogy a barátságukkal csak az ellenszemüket és a plegykás kedvüket takargatják. Aztán egyik este megint az ajtóhoz hívták. Dick már meg sem fordult a fejében, és amikor meglátta minden önuralmára szüksége volt, hogy higgadtan üdvözölhesse. Ha az érzelmeit kimutatja, lehet, hogy a férfi lemond róla. Dick már elhitette magával, hogy a lány komoly, alkalmazkodó, gyakorlatias teremtés, akinek csak egy pár hét kellene a farmon, hogy olyan nál váljék, amilyennek szeretné. Ennek az elképzelésnek nem használtak volna a hisztériás könnyek, tönketették volna. Így látszólag nyugodt anyás mérit kért meg. Dick töretelmes hálával fogadta a Külön házassági engedélyel keltek egybe két hét múlva. Diket meglepte, hogy Mérinek ennyire sürgős, a Városi Társaság kedvencének képzelte népszerű, elfoglalt nőnek, s azt hitte, hogy ügyeinek intézése heteket vesz majd igénybe. Tészben ezért is vonzódott hozzá. Viszont azt sem bánta, hogy ilyen hamar nyélbeütik a házasságot. A bőréből bújt volna ki türelmetlenségében, ha a városban kellett volna maradnia, még mennyasszony a ruhákkal, meg koszorús lányokkal vacakkal. Nem mentek nászútra sem. Dék elmagyarázta, hogy neki nem telik nászótra, de ha Méri ragaszkodik hozzá, akkor megpróbálja előteremteni rá pénzt. Méri azonban nem ragaszkodott a nászúthoz. Örült, hogy megúszta.